E continuarea, practic, a ceea ce am discutat data trecută. Data trecută am discutat despre originea Babilonului și am văzut puțin despre destinul lui. Că împărați, cei zece împărați și fiara u urăsc pe această femeie. Era vorba despre o femeie aici, într-o chipare a unei femei care este identificată de îngerul ăsta sau de, de Ioan, vede, îi vede scris pe fruct, frunte o taină sau taina, la adică primul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Așa no, am văzut că femeia asta întruchipează un sistem. Un sistem care după ce biserica va fi luat va rămâne în funcție. Să zic așa. Am, am identificat data trecută, cine-i femeia și și fiara, am vorbit puțin despre fiara asta și am văzut că este o legătură foarte strânsă între între Babilon și Asiria între Babilon și Roma și între, Babilon, și între Roma și Asiria deci astea trei au o conexiune în, în trecut foarte puternică. Am văzut că în, am citit în Zaharia faptul că femeia asta, că, Babilon, că sistemul ăsta care îi în Roma, care Roma e fiind identificabil în textul ăsta din cauza că e, e, e, e menționat ca fiind orașul care, care stă pe șapte munți. Deci, deci orașul ăsta sau sistemul ăsta va fi mutat din Roma în, în Babilon și asta e conexiunea viitoare și una trecută faptul că misterele babiloniene au migrat la un moment dat în Roma și ele se întorc înapoi la origini mm. <laughs> în viitor și uh, deci asta e vorba în, asta a fost vorba în, în, în uh, capitolul trecut despre originile sistemului ăsta de originile Babilonului originile femei astea și astăzi o să vedem destinul ei. Versetul 1 din capitolul 18. După aceea, după ce? După ce s-a întâmplat în capitolul 11, pe faptul că după ce a văzut Ioan, o văzut-o pe femeia asta călărind, fiara, care se simțea cu hățurile în mână, care era foarte bogată, care era plină de nelegiuire, de, aveau un pocal plin cu uh, nelegiuire și curvie, și așa mai departe. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger, spune Ioan, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu tare și a zis a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, închisoarea a oricărui Duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urite pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei un lucru nou adăugat la rechizitoriu de mea este deci, data trecută am văzut aceeași, același limbaj că neamurile au băut sau acolo locuitorii pământului au băut, au fost intoxicați cu vinul curviei acestei femei și împărații Pământului au curvit împreună cu ea. Curvie, ca să ne reamintim, înseamnă orice legătură ilicită, ilegală, nesancționată de Dumnezeu, neaprobată de Dumnezeu. A căzut, a căzut, spune îngerul. Și uh, exprimarea asta e o exprimare destul de frecventă în Biblie, în cultura ebraică, uh, mai bine zis. Uh, Iisus zicea, de, o zis de multe ori, adevărat, adevărat, vă spun, sau Pet Petru, Petru. <laughs> știi? Uh, sau, dacă vă aduceți aminte, uh, Belșațar, în, în Daniel, vede scris pe perete ceva. O mână scrie pe perete ceva și vine Daniel și traduce. Spune, mene mene techel farsin. Mene mene. Sunt multe explicații care îs bune. Explicații bune cu privire la de ce se folosește două. Însă, explicația exactă ne-o dă Iosif. Patriarhul Iosif. În Geneza 41 el era în închisoare și Faraon are, un, are, un, are niște vise. Are niște vise cu niște vaci, un vis cu niște vaci, un vis cu niște spice de grâu. Și e foarte tulburat de visele astea și atunci băharnicul lui își aduce aminte de Iosif. Că Iosif e în închisoare și că el are capacitatea asta să tălmăcească vise. și Îl cheamă pe Iosif. Iosif îi explică visul, visele visele și îi spune că îi vorba, Dumnezeu îi descopere planul lui în următorii 14 ani. Ce o să se întâmple? Știi? Și zice în versetul 32. Când privește faptul că Faraon a visat visul de două ori, așa și începe Iosif, este același vis. Faraone, visele astea sunt singur vis, de fapt. Ai visat același lucru de două ori. Aici zice, cât privește faptul că faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Mene, mene, Tekel upfarsin. Numărat, numărat, cântărici împărțit, așa. Numărat, numărat, cântărici împărțit. Și belșațar în ziua respectivă își pierde coroana și e și omorât. <coughs> Același lucru și aici destinul Babilonului e clar, e sigilat, e lui nu mai există niciun dubiu. Lui a sortit Se care făcut aici o paranteză în versetele astea care privește pe prietenii noștri catolici și ortodoxi și pe toți cei angajați într-un într sistem religios de stat. Fică noi trăim într-un mediu, într-un astfel de mediu, Nu? -ă, românii creștini de 2000 de ani și noi se presupune, avem de vestit Evanghelia ortodoxilor, nu? Toți sunt ortodoxi, toată lumea, sau mă rog, majoritatea, 98% nu? din populație ortodoxă. Și am văzut data trecută că am, am vorbit mai demult, de fapt, despre, despre diferența asta, dihotomia asta între locuitorii pământului și cetățenii ai cerului. Am văzut că loc, data trecută că locuitorii Pământului erau intoxicați, erau uh, beți, îmbătați uh, cu vinul, cu viei acestei femei, a Babilonului. Și aici, spune, neamurile au băut din vinul mâniei. Uh, Într-o oarecare măsură, îi sinonim, în uh, chestiile sinonime, numai că aici ai o trihotomie, să zic așa, în uh, uh, trei entități, da? În trecut, înainte de nașterea poporului evreu, erau neamurile, toți erau neamurile. Neamuri. Pe urmă, Avram a primit promisiunea că sămânța lui va fi binecuvântată și se va mulți peste măsură. Și așa, patriarhii Și s născut poporul evreu și pe lume au început să existe două entități. Israel sau poporul evreu și neamurile și în momentul în care s-a născut biserica de Rusalii când Duhul Sfânt s-a coborât peste apostoli și peste ucenici s-a născut a treia entitate și astăzi pe pământ sunt trei entități spirituale, s neamurile Evrei și creștinii trupului Hristos am văzut data trecută că religia este într-adevăr opiul maselor Locuitorii Pământului s-au îmbătat și aici neamurile beau din vinul curviei Babilonului. Nu știu dacă ați, a, ați făcut constatarea asta, dar e foarte greu, e foarte greu să uh, spui cu succes Evanghelia unui ortodox. E foarte greu. Sau unui catolic, bineînțeles. De, fel. de ce e lucrul ăsta? Mă refer la, la în general. în general, Deci, uh, bineînțeles că sunt excepții. clar fără discuție lucrul ăsta. Dar, în general, este foarte greu să spui cu succes Evanghelia unui ortodox sau unui cutolic, catolic sau uh, unui om angajat religios, să fiu și mai general. De ce? Pentru că au gândirea intoxicată din vinul din vinul curviei acestui acestei sistem, acestui Babilonului. În primul rând că ei identifică credința Și asta, e, am zis, cum am zis, e o paranteză Pentru că noi trebuie să vestim Evanghelia ortodoxilor ăștia Face parte din Îndatorirea noastră Și uh, Deci ei Identific cei religioși Cei angajați religioși Cei îmbătați de vinul uh, curviei Babilonului Identifică sau uh, fac confuzie Între credință Și sistem nu știu dacă ați auzit, sunt sigur că ați auzit uh, sintagma asta, fraza asta. Dragă, eu nu-mi schimb religia în care m am născut. Ați auzit-o? Eu nu-mi schimb religia în care m am născut. Mm. Și gândirea care e în spatele lucrurilor ăsta, îi uh, fac parte din sistem, nu? Mă duc la biserică, aprind lumânări, fac toate chestiile alea care le, le fac, critoarurile. Deci sunt în siguranță. Amintiți-vă încă, însă, că sistemul rămâne după ce biserica e luată. Deci e o falsă siguranță. Lucrul ăsta trebuie să-l spunem. E o falsă siguranță. Sistemul rămâne. E pe pământ după ce biserica e luată. Va fi rătută. Un alt lucru îi, sau un alt element care o face foarte greu să spunem Evanghelia celor angajați religios. Îi, uh, caracterul omului să nu ne lăsăm înșelați de caracterul omului pentru că a nu confunda caracterul bun al omului moral, principial și așa mai departe cu apartenența lui spirituală Ieremia spune așa inima, se referă la inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea cine poate să o cunoască? nimeni nu poate cunoaște inima omului Însă, noi trebuie să ne asigurăm că, ne -am făcut, că am făcut tot ceea ce avem noi de făcut. Deci nu știm, nimeni nu știe. Eu nu pot să spun cu siguranță despre X sau Y, da domnule, el îi în împărăția cerului. Nu pot. Pot să spun despre mine. Să ne gândim numai la Esau și la Iacov. În Geneza 33, dacă țineți minte, Iacov se întoarce din Padana Ram, de unde o, și-a -o făcut familia și averea, se întoarce înapoi în țara promisă, în țara în care s au născut. Și îl vedem în capitolul 33, îl vedem contrast, un contrast extraordinar între Esau, și, care e o dulceață de om acolo, și Iacov, care e un măgar. Adică, de ce spun asta? Esau vine și îl întâmpină pe... Se bucură. Are o bucurie autentică că își revede fratele. Deci, o uitat el de toate certurile și disensiunile dintre ei și vine să-l întâmpine cu adevărat. Ia cuvântul, însă îi îngrozit. Îi pietrificat de frică. Și începe să facă tot felul de mașinațiuni și de mișculații, așa cum îi și uh, natura lui, <laughs> ca să iasă cu să ia se mai curată din povestea asta. Și Esau, bine, și în parte familia, averile, pregătește un cadou pentru Esau și așa mai departe. În fine, întâlnirea are loc, Esau îl întâmpină și cu bucurie și îl îmbrățișează și își exprimă dragostea lui de frate. Iacov însă face tot ce este în posibil, în putință să scape de el. Nu? Ce zice? Hai, frate, hai să mergem împreună, că, uite-te, am aici o escortă pentru tine, îi spune sau 400 de ostași pe care i-am eu, în ordinea mea. Și vi zice, nu, nu, nu, e în regulă, <gântu -i> nu trebuie să te obosești pentru mine, că, uite-te, turme, eu am turme, mă miști greu, eu... Mergi tu înainte, o să vin și eu. Știți? Sau nu? O mai ajuns el în era acolo, la sau Nu, mai ajuns. O vin și eu, stai că vin și eu. S-a dus în partea cealaltă, în, în sucot. Deci, sau o dulceață de om aici în pasajul ăsta. Iacov un măgar. S-a purtat sub orice critică. Însă, uite ce spune versetul 20 din Geneza, capitolul 33. Spune că au ajuns la sucot, care era la o distanță foarte, foarte... o distanță sigură de loc unde locuia sau Spune, a ajuns acolo și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel. Adică Domnul lui Israel. Și noi când auzim lucrul ăsta ne gândim la națiunea Israel, numai că atunci nu exista națiunea Israel. El a numit altarul respectiv El Elohe Israel. Domnul Dumnezeu lui Israel, a meu, personal, Domnul Dumnezeu meu. Iacov pune cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce e esențial. Pune cuvântul lui Dumnezeu mai presus de tradiție. În Geneza 46, vedem lucrul ăsta, în opoziție sau în contrast cu Ortodoxul sau Catolicul, care pune, care pune tradiția mai presus decât cuvântul lui Dumnezeu, nu? Așa e. Sfânta tradiție da. După ce Iosif îi se descoperă Fraților lui Și îi trimite să aducă toată familia în, în Egipt Despre asta e vorba Aici în capitolul 46 Și spune Israel a plecat cu tot ce avea A ajuns la Berșeba și a adus jefe Dumnezeului Tatălui său Isaac Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noapte Și i-a zis Iacove, Iacove Din nou, cele două Israel a răspuns, iată-mă Și Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeu Dumnezeul tatălui tău Nu te teme să te pogori în Egipt Sau să cobori în Egipt Căci acolo te voi face să ajungi un neam mare Eu însumi voi cobori cu tine în Egipt Și eu însum te voi scoate iarăși de acolo Iar Iosif îți va închide ochii Dumnezeu îi spune Nu te teme să mergi în Egipt de ce? Pentru că el se temea să meargă în Egipt. El știa de la tata lui și de la bunicul lui că Egipt îi off-limits, cum se spune. Nu e bine să merge în Egipt. Acolo s-au întâmplat toate lucrurile rele cu strămoșii. Tradiția era că în Egipt se întâmplă toate lucrurile rele în familia lui. Cu toate astea Dumnezeu îi vorbește și el pune cuvântul lui Dumnezeu mai presus decât tradiția. Dacă el ar fi zis nu, nu, nu, că nici tata nu a sfârșit-o bine și nici bunicul n-a sfârșit-o bine în Egipt. Nu mă duc acolo. S-ar fi bazat mai mult pe tradiție. Tradiția însă e de multe ori greșită. Nu, Eu nu vreau să elimin tradiția. Fiecare avem tradiții. Nu? Avem niște chestii pe care le-am stabilit și le, le respectăm mai mult sau mai puțin. Sau le avem din moștenite din familie. Dar nu trebuie să, să vină deasupra cuvântului lui Dumnezeu. sau e pomenit peste tot în cuvântul lui Dumnezeu doar ca exemplu negativ. Iacov îi prezent în galeria credinței. Și de multe ori simțim că este genitor să spunem, Evanghelia Ortodoxului sau Catolicului. Ne vine gândul în minte că poate nu e un lucru necesar, că nu e un lucru necesar, că și ei își creștin ca și noi. Și asta e lucrarea diavolului în, vin, în mintea noastră. În realitate, fiecare dintre noi trebuie să ajungem să-i facem un altar, altar în inima noastră pe care să numim El Elohe Răzvan, El Elohe Genu, El Elohe Paul, El Elohe Ioana, Nelu Măgurean și așa mai departe. Închizând în paranteza, vedem aici că îngerul spune a căzut a căzut Babilonul cel mare a ajuns un locaș al dracilor o închisoare a oricărui duh necurat o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte ținutul ăsta a Babilonului va fi complet pustiu în Meleniu și îs mulți proroci care au prorocit lucrul ăsta faptul că Babilonul va fi distrus și că e, va fi o închisoare pentru demoni. Și Isaia și Ieremia uh, nu vreau să citim toate pasajele alea, le citiți voi dacă le... Isaia 12 Isaia 43, Ieremia 50, Ieremia 53 3 uh, vorbesc despre, căderea, despre distrugerea Babilonului. Lucru care nu s-a întâmplat încă. Babilonul a fost, cum am zis și data trecută, a fost abandonat. A fost lăsat în paragină. El există și astăzi, mai mult decât atât e reconstruit. E reconstruit ca să, să fie distrus. Pe mergând mai departe, spune Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a dus aminte de nelegiuirile ei. răsplătiți cum v-a răsplătit ea și întoarceți de două oricât faptele ei. turnați îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i timp și tânguire, pentru că zice în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 să spui, să, să spui că numai creștinii vor merge în cer. Însă, adevărata aroganță îi, dacă vă gândiți bine, să respingi, să nu accepti, diagnosticul uh, singurului în măsură să pună un diagnostic, și anume Dumnezeu. Aici la femeia asta zice în inima ei, deși Dumnezeu spune altfel, religia, sistemul ăsta femeia asta, spune șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea în grădina Edenului satan îi spune cu adevărat nu veți muri deci asta e, e adevărată aroganță să îi respingi diagnosticul care, care îl pune Dumnezeu singurul măsură să pun un diagnostic cu adevărat nu veți muri, spune șarpele în, în grădina Eden și nebucadnețar după ce îi se tâlcuiește visul pe care îl are. Daniel îl, îl și spune și îl și tâlcuiește. Ce face? Construiește o statuie de aur. Statuia pe care o văzut-o el în vis era din mai multe metale. Era cu capul de aur, era cu pieptul și brațele de argint, era cu bustul de ramă, era cu uh, picioarele de fier, și cu labele picioarelor din amestecătură de fier cu lut, nu? Și Daniel îi explică, vezi, asta, statuia, ă, asta reprezintă, ă, îți spune, Dumnezeu îți spune prin visul ăsta ce se va întâmpla cu omenirea, cu lumea. Capul de aur ești tu împărate. Va veni o împărăție care va fi mai slabă și pe urmă alta și pe urmă alta, dar va veni piatra asta care... Va dărâma statuia Și se va transforma Într-o împărăție mare Și nebucarnețar ce spune Construind statuia cu totul și cu totul de aur Dumnezeu Mi-a zis el ăsta Dar eu nu, nu accept lucrul ăsta Eu voi fi și capul Și pieptul și bustul și picioarele Eu voi fi aurul Babilonul Asta e adevărată aroganță Să spui că sunt împărăteasă și nu sunt văducă apropo de chestia asta știți voi cum își spune Maria în toate aparițiile astea supranaturale pe care, pe care, care sunt așa de mult meteatizate și lumea face pelerinaje la Megigore, la Fatima la, mai, mai știu eu pe unde în San Felipe, nu știu în Mexic, pe acolo Știți cum își, în fiecare? Și am un documentar foarte, foarte interesant despre aparițiile Mariei. Știți cum își zice? Ea, ei însăși Împărătea sa cerului. Împărătea cerului. Semiramis a fost prima care și-a spus Împărătea cerului. Asta e adevărata aroganță. Sunt să nu sunt vădvă și nu voi ști ce este tânguirea. Citim mai departe. Și împărații pământului. Aici o să fie identificate trei grupuri care vor regreta destinul Babilonului. Citim mai întâi despre împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea. Când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci.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 De tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură, nici scorțișoara, nici mirodenile, nici mir miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici un de lemnul, nici făina bună de tot, nici griul, nici boie, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine.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 Atâtea bogății într-un ceas s-au prăvădit. A treia grupă, categorie, și toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toți cei ce câștigă din mare, stăteau departe. Spune. Și când au văzut fumul arderii ei, strigau: Care cetate era ca cetatea cea mare? Și și aruncau țărână în cap, prângeau și se tânguiau, țipau și ziceau: Vai, vai, cetatea cea mare al cărei belșug de am a pe toți cei ce aveau corăbii pe mare într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu Acestea trei grupuri de oameni e foarte interesant pasajul ăsta mai întâi împărații pământului a nu se face confuzie între cei zece împărați și restul împăraților pământului primii împreună cu bestia o urăsc pe această femeie, o folosesc cât au ei nevoie și după aia o, o distrug. Cei din urmă, împărații pământului, restul împăraților, stau departe. Nu se amestecă în distrugerea sau ni s-o apere, ni să contribuie la distrugerea ei. De ce? Nu se amestecă de frica consecințelor. Însă o jelesc. Le pare rău de distrugerea acestei femei. Și limbajul care e folosit aici, în, în pasajul ăsta, în primul rând că îs listate 28 de mărfuri diferite. De ce? Care-i scopul? Apropo, ați reținut? care sunt mărfurile astea? Nu, asta era ideea. Nu, nu trebuie să le re repetați voi. Ideea e că citind pasajul ăsta, nu-ți rămâne. Deci, deci, e o chestie făcută nu cu scopul de a te informa pe tine ce mărfuri se vindeau, ci cu scopul de a stabili faptul că lucrurile care sunt descrise aici, se întâmplă. Sunt lucruri care se întâmplă literal, într-o locație literală, fizică și limbajul care e folosit aici sugerează un atac nuclear. Toți, toate grupurile astea, astea trei grupuri de oameni, stau departe. De ce? De frică să nu cadă în același chin cu Babilonul. Deci, ideea care e? În momentul în care bestia își mută locația în Ierusalim, nu? În momentul în care veți vedea urăciunea pustirii în templu cine citește să înțeleagă. Bestea își mută locația în Ierusalim, își mută baza, își mută cartierul general în Ierusalim și Babilonul ei îi distrus. Și spune în capitolul 17 chiar de bestie și de cei 10 împărați. Aici e vorba despre evenimente reale care se de derulează într-o locație fizică în Babilon. Și prorocii Vechiului Testament vorbesc cum am zis despre distrugerea neîmplinită a Babilonului lucruri care nu sunt, deci așa, Nu s-a întâmplat încă. Babilonul a fost părăsit. Să vedem care sunt motivele judecății. De mai departe, zic în versetul 20. bucură de ea cerule. Bucurați-vă și voi sfinților, apostoli și prorocilor. Pentru că Dumnezeu va a făcut dreptate și a judecat-o. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră, ca o mare piatră de moară. a Aruncat-o mare și a zis,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 În, în mileniu, că nu va mai lucra nimeni acolo, că nu va mai locui nimeni acolo, că nu va mai trece nimeni pe acolo, măcar. Și că locul va fi o închisoare pentru uh, ducurile necurate. În când, lucru, când se întâmplă asta? În, sau când va fi asta? În timpul mileniului. Pentru că după va vine judecata de la tronul alb, nu? Unde toți ăștia, inclusiv îngerii Căzuți și Satanul o să fie aruncat în Iazul cu foc, împreună cu necredincioșii. Motivele judecății că sistemul ăsta ocult a înșelat neamurile toate neamurile de-a lungul istoriei. Sublinez ocult, spune aici, toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. E un sistem ocult, e un sistem păgân. Care s-au infiltrat, care și-au făcut, s-au insinuat în biserică. Și la ora actuală, sistemul ăsta există în biserică. Pe urmă, al doilea motiv al judecății este că sistemul ăsta îi vinovat de toate omorurile din istoria omenirii. Toate omorurile, toate uciderile. Spune aici, acolo au fost găsit sângele prorocilor, al sfinților și al tuturor. Tuturor înseamnă toți. Celor care au fost înjunghiați pe pământ, adică omorâți. Încă o dată, sistemul ăsta e vinovat de toate omorurile, fie că vorbim despre latura lui religioasă, fie de cea materialistă, din omorurile din cauze materialiste, să zic așa. Că am vrut, am tânjit după capran vecinului. Una dintre uh, mărfuri înșiruite acolo în lista aia de 28, de 28, e divizibil cu 7. Una dintre mărfuri este sufletele oamenilor. Sistemul ăsta cumpără suflete și le vinde lui Satan, le vinde diavolului. Domnul Iisus vorbea așa în Luca. Vai și de voi, învățători ai legii, i-a răspuns Isus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarci grele de purtat, iar voi, nici măcar cu unul din degetele voastre, nu vă atingeți de ele. Vai de voi, pentru că zdiți mormintele prorocilor,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 De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun că se va cere de la neamul acesta. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce vreau să intre, i-ați împiedicat să intre. Și în Matei spune, uh, vai de voi, farisei și cărturari, că voi Înconjurați pământul să faceți un ucenic, să, face, să faceți un prozelit și faceți din el un ucenic, un copil, un fiu al Gehenei. Și aici, cuvântul ăsta, neamul acesta, ca să se ceară de la acest neam, sângele tuturor, neam, cuvântul ăsta neam, în greacă e genos, de unde avem noi cuvântul gen, tip. Deci, e un tip, un, un tip de oameni cărora li se va cere sângele ăsta. Și tipul ăsta de oameni este cei care propagă și promovează sistemul ăsta, Babilonului. Și, ca o concluzie, vreau să revin la ideea din, pe care am, am pus-o în paranteză. E foarte greu să vestim Evanghelia celor religioși. Cred că e cel mai greu sol, în care să se semnăm cuvântul. De ce? Pentru că cum am zis, în primul rând, diavolul ne șoptește la ureche, a... nu-i chiar ne nu-i necesar. Și el îi, îi, îi zice creștin și el crede în același Dumnezeu și el zice că a, se închină aceluiași Dumnezeu și așa mai departe. Însă a vorba despre religie, ci este vorba despre, despre dacă sau nu fiecare, din, fiecare om zidit lui Dumnezeu un altar lui Dumnezeu, Dumnezeu Domnul Dumnezeul meu personal Domnul Dumnezeul meu personal asta trebuie să se asigure fiecare om nu apartenența la sistem ne garantează intrarea în cer? Sistemul o să rămână pe pământ sistemul rămâne pe pământ, nu merge în cer pe pământ și beneficiază de, de toate privilegiile pe care o, de care o beneficia și înainte de a fi luată biserica la cer. Nu sistemul ne garantează, ci, ci uh, dacă sau nu ne închinăm în mod adevărat, real Dumnezeu, Domnului Dumnezeului nostru personal. Domnul Isus spunea că uh, va veni vremea. Și, -a și venit când uh, oamenii se vor închina lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Și adevărul eu sunt calea adevărul și viața spune Iisus și în Duh, Duhul Sfânt. Deci de fiecare dată când uh, s-au sau uh, gândiți așa că nu, chiar nu e omul ăsta e o, e o persoană morală Verticală, nu a făcut nimic, arău, toate, toate chestile, tot, tot ceea ce face el transmit uh, faptul că e o dulceață de om. Amintiți-vă de Sau, care a fost o dulceață de om, dar peste tot în Biblie îi numit, îi, îi folosit ca exemplu negativ și în Evrei, numit curvar. Nu fiți curvari cum a fost Esau care și-a vândut dreptul de întâi născut pentru un blid de, de linte asta era mesajul și, și mie mi s-a mi întâmplat de multe ori să am preținerea asta să fiu stânjenit să aud gândul ăsta că a, nu e tocmai, tocmai necesar să-i spun Evanghelia omului ăsta din fața mea că știe, o auzit-o. Merge la biserică, prinde lumânări. Da, dar e să arată jubiți, dacă tu încerci să le spui, știi? Știu. Și asta din cauza faptului că aroganța asta care spune, îs împărăteasă nu sunt văduvă. Merg, merg în partea sistemului, deci sunt în siguranță. De ce vii tu să-mi spui? și noi trebuie să trecem dincolo de treaba asta, nu? Încercăm să le explicăm nevoia de mântuitor de personal. Dumnezeu nu a murit pentru omenire, că a murit pentru fiecare dintre noi în parte. E o mare diferență. Și dacă unul singur dintre noi ar fi existat pe pământ și ar fi fost păcătos, tot ar fi murit Dumnezeu pe cruce. Dacă un singur om ar fi fost pe pământ și pentru el ar fi trebuit să moară.